Əl-Bəqərə, inək surəsi, mərhəmətli və rəhmli Allahın adı ilə Əlif, Ləm, Mim. Bu, qətiyyən şübhə doğurmayan, müddəqilərə doğru yol göstərən bir kitab. O kəslər ki, qeybə iman gətirir, namaz qılır və bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərc deyirlər. O kəslər ki, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir, ahirətə də yəqinliklə inanırlar. Onlar öz Rəbbindən gələn doğru yoldadılar. Məhs onlar nicat tapanlardı. Həqiqətən kafirləri qorxutsan da, qorxutmasan da onlar üçün fərqi yoxdur. İman gətirməzlər. Allah onların qəlblərini və qulaqlarını möhürləmiş Gözlərinə də pərdə çəkmişdir. Onlar üçün Böyük bir əzab vardır. İnsanlar arasında elələri də vardır ki, Mömin olmadıqları halda Allaha və axirət gününə inanırıq deyirlər. Onlar Allahı və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar. Halbuki, yalnız özlərini aldadır və bunu anlamırlar. Onların qəlblərində xəstəlik vardır və Allah da onların xəstəliyini artırmışdır. Yalan söylədiklərinə görə də Ağrılı-acılı bir əzab çəkəcəklər. Onlara yer üzündə fəsad törətməyin deyildiyi zaman, Biz ki, ancaq xeyrxaxlıq edənlərik deyirlər. Sözsüz ki, onlar fəsad törədənlərdi. Amma bunu başa düşmürlər. Onlara, bu insanlar iman gətirdiyi kimi siz də iman gətirin deyildiyi zaman, biz də səfihlərin iman gətirdikləri kimi iman gətirək deyirlər. Doğrusu, onlar özləri səfihdilər, lakin bunu bilmirlər. Onlar müminlərlə rastlaşdıqda, Biz iman gətirdik deyirlər, öz azmış dostları ilə təklikdə qaldıqda isə biz sizinləyik, biz möminlərə ancaq istihza edirik deyirlər. Allah da olara istihza edər və azğınlıqlarını o qədər artırar ki, sərgərdan gəzərlər. Onlar doğru yolu verib azğınlığı satın almış kimsələrdi. amma onların ticarəti qazanc gətirmədi və özləri də doğru yola yönəlmədilər. Onların məsəli zülmət gecədə od qalayan kimsənin məsəlinə bənzər. Alov onun ətrafındakıları işıqlandırdığı zaman, Allah onların nurunu aparar, özlərini də heç bir şey görə bilməyəcəkləri zülmətlər içərisində buraxar. Onlar kar, lal və kör olduqlarına görə doğru yola qayıtmazlar. Yaxud onların məsəli zülmət içində göy yürültüsü və şimşəklə yağan leysana düşənlərin məsəlinə bənziyir ki, ildırımdan ölmək qorxusu ilə barmaqlarını qulaqlarına tıxıyırlar. Şübhəsiz ki, Allah kafirləri hər tərəfdən əhatə almışdır. Şimşək az qalır ki, onların gözlərini çıxartsın. Şimşək hər dəfə onların yolunu işıqlandırdıqda, onunla gedirlər. Zülmət onları bürüdükdə isə dayanıb dururlar. Əgər Allah istəsəydi, onları eşitməkdən və görməkdən məhrum edərdi. Şübhəsiz ki, Allah Hər şeyə qadirdir. Ey insanlar! Sizi və sizdən öncəkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, bəlkə Allahdan qorxasız. O, sizin üçün yer üzünü döşəmə, göyü isə tavan etdi. Göydən su endirib, onunla sizin üçün Növə növ məhsullardan ruzu yetişdirdi. Siz də bunu bildiyiniz halda heç kəsi Allaha tay tutmayın. Əgər qulumuza nazil etdiyimizə şübhə edirsinizsə, onda ona bənzər bir surə gətirin və əgər doğru deyirsinizsə, Allahdan səvayı bütün şahidlərinizi köməyə çağıra. Əgər siz bunu edə bilmirsinizsə, heç edə də bilməzsiniz. Onda yanacağı insanlardan və daşlardan olan kafirlər üçün hazırlanmış oddan çəkinin. İman gətirib salih əməllər edənlərə müjdə ver ki, onlar üçün ağacları altından çaylar axan cənnət bağları vardır. Hər dəfə onun meyvələrindən onlara ruzi verildikcə, bu ki, əvvəlcə bizə verilən idi deyəcəklər, halbuki onlara onun oxşarı veriləcəkdir. Onlardan ötürü orada pak zövcələr var və onlar orada əbədi qalacaqlar. Həqiqətən, Allah ağcaqanadı və istər böyülükdə, istərsə də kiçilikdə ondan da üstün olanı məsəl çəkməkdən utanmaz. İman gətirənlər bilirlər ki, bu, onların Rəbbindən gələn haqdır. Küfr edənlər isə deyirlər, bu məsəllə Allah nə demək istədi? ki o, bununla bir çoxlarını azdırır və bir çoxlarını da haq yoluna yönəldir. Lakin o, bununla yalnız fasikləri yoldan çıxarır. O, kəslər ki, Allahla əhd-i peyman bağladıqdan sonra onu pozur. Allahın qovuşdurulmasını əmr etdiyi qohumluq əlaqələrini kəsir və yeryüzündə fitnə fəsat törələrlər. Məhz onlar ziyana uğrayanlardır. Allah'ın necə inkar edirsiniz ki, siz ölüydiniz, O sizi diriltdi, sonra O sizi öldürəcək və yenə dirildəcək, daha sonra isə siz, Ona qaytarılacaqsınız. Yer üzündə olanların hamısını sizə görə xəlq edən, sonra göyə tərəf yönəlib onu yeddi qat göy edən odur. O, hər şey bilir. Sənin Rəbbin mələklərə, mən yer üzündə bir canişin bərqərar edəcəyəm dedikdə, onlar, biz səni həmdi ilə təriflədiyimiz və səni müqəddəs tutduğumuz halda sən orada fəsad törədib qan salacaq bir kəsmi yerləşdirəcəksən, söylədilər. O dedi, şübhəsiz ki, mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Allah Adəmə bütün şeylərin adlarını öyrətdi. Sonra onları mələklərə göstərib, dedi. Doğru danışanlarsınızsa, bunların adlarını mənə deyin. Onlar dedilər, sən pak və müqəddəssən. Sənin bizə öyrətdiklərindən başqa bizdə heç bir bilik yox. Həqiqətən, sən bilənsən, müdriksən. Allah dedi, Ey Adəm, bunların adlarını onlara bildir. O, bunların adlarını onlara bildirdikdə Allah dedi, Mən sizə demədim ki, Göylərdə və yerdə olan qeybi aşkara çıxartdığımızı və gizli saxladığınızı bilirəm, bir zaman biz mələklərə, Adəmə səcdə edin dedikdə, iblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, imtina edib təkəbbür göstərdi və kafir oldu. Biz dedik, Ey Adəm, sən zövcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol, Və orada rahatlıqla nemətlərimizdən istədiyiniz yerdə yeyin için təkcə bu ağaca yaxınlaşmayın. Yoxsa zalimlərdən olarsınız. Şeytan isə o ağacla onları çaşdırıb olduqları yerdən çıxartdı. Biz dedik, bir-birinizə düşmən olaraq aşağı enin Yerdə sizin üçün müəyyən olunmuş vaxta dək məskən və gün güzaran vardır. Adəm tövbə etmək üçün Rəbbindən kəlmələr öyrəndi. O da onun tövbəsini qəbul elədi. Doğrudan da o tövbələri qəbul edəndi. Rəhəmdədir. Biz dedik, Hamınız oradan yərə enin. Mənim tərəfimdən sizə doğru yol göstəricisi gəldikdə, mənim yol göstəricimin ardınca gedənlərə heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlar isə od sakinləridir. Onlar orada Əbədi qalacaqlar. Ey İsrail oğulları! Sizə bəxş etdiyim neymətimi yadınıza salın və mənə verdiyiniz əhdə sadiq olun ki, mən də sizə verdiyim əhdi yerinə yetirim. Təkcə məndən qorxun. Sizdə olanı təsdiqləyici kimi nazil etdiyim Qurana iman gətirin və onu inkar edənlərin ən birincisi olmayın. Mənim ayələrimi ucuz qiymətə satmayın və yalnız məndən qorxun. Özünüz də bilə-bilə haqqa batıl donu qeyindirməyin və haqqı gizlətməyin namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin. Siz kitab oxuyub insanlara xeyrxaklığı əmr etdiyiniz halda özünüzü unudursunuz, məyər anlamırsınız, səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diliyin. Həqiqətən bu, Allaha itayət edənlərdən başqa hamıya ağır gəlir. Çünki onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarını və Ona qayıdacaqlarını yəqin bilirlər. Ey İsrail oğulları! Sizə bəxş etdiyim nemətimi və sizi aləmlərdən üstün etdiyimi xatırlayın. Qorxun o gündən ki, o vaxt heç kəs heç kəsə fayda verə bilməyəcək. Heç kəsdən şəfaət qəbul olunmayacaq. Heç kəsdən bir fidyə alınmayacaq. Və günahkarlara Kömək göstərilməyəcəkdir. Bir zaman biz sizi Fironun tərəftarlarından xilas etdik. O vaxt onlar sizə ağır əzablar verir, oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ buraxırdılar. Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün böyük bir sınaq var idi. O zaman biz sizə görə dənizi yardıq, sizi xilas etdik və Fironun tərəftarlarını gözünüzün qabağında dənizdə batırdıq. O zaman biz Musaya vəhçün qıx gecəlik vədə verdik. Sonra siz onun ardından buzovu özünüzə məbud qəbul edərək zalim oldunuz. Sonra bunun ardınca biz sizi bağışladıq ki, bəlkə şükür edəsiniz. O zaman biz Musaya kitab və haqqı batildən ayran, furğam verdik ki, bəlkə doğru yolla gedəsiniz. O zaman Musa öz qövmünə dedi, Ey qövmüm, siz buzova ibadət etməklə özünüzə zülm etdiniz. Odur ki, Yaradanınıza tövbə edin və sizlərdən özlərinə zülm edənləri öldürün. Bu, Yaradanınızın yanında sizin üçün xeyirlidir. O, sizin tövbənizi qəbul etdi. Doğrudan da O, tövbələri qəbul edəndir, rəhəmlidir. O zaman siz, Ey Musa, biz Allahı açıq-aşkər görməyincə sənə iman gətirməyəcəyik dediniz və gözünüz görə-görə sizi ildırım vurdu. Ölümünüzdən sonra biz sizi diriltdik ki, bəlkə şükür edəsiniz. Biz sizin üstünüzə buludla kölgə saldıq. Sizə manna və bildirçin endirdik və sizə ruzi olaraq verdiyimiz pak şeylərdən yeyin, dedik. Onlar bizə deyil, ancaq özlərinə zülm etdilər. O zaman biz dedik, bu kəndə daxil olun və orada istədiyiniz yerlərdə rahatlıqla yeyin için qapıdan səcdə edərək daxil olun və bizi bağışla deyin ki, sizin günahlarınızı bağışlayaq. Biz yaxşı işlər görənlərə mükafatlarını artırırıq. Zülm edənlər özlərinə deyilən sözü başqası ilə dəyişdilər. Biz də zülm edənlərə ettikləri günaha görə göydən əzab göndərdik. O zaman Musa öz xalqı üçün su istədikdə biz əsanla daşa vur dedik. Daşdan 12 çeşmə qaynayıb çıxdı. Hər qəbilə su içəcəyi yeri tanıdı. Onlara dedik, Allahın sizə verdiyi rüzidən yeyin, için və yeryüzündə fəsad yayıb, pis işlərə qurşanmayın. Onda siz dediniz, Ey Musa, biz eyni cür yeməklərə dözməyəcəyik. Ona görə də bizim üçün Rəbbinə, bizə yerin bitirdiklərindən, pərəvəzindən, xiyarından, sarımsağından, mərcuməyindən və soğanından yetirməsi üçün dua et. O dedi, siz xeyirli olan şeylərin daha dəyərsiz şeylərlə əvəz olunmasını mı istəyirsiniz? Şəhərə girin. Şübhəsiz ki, orada istədiyinizi taparsınız. Onlara zəlillik və düşkünlük üzverdi və onlar Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu cəza ona görə idi ki, onlar Allahın ayələrini inkar edirdilər və bəzi peyğəmbərləri haqsız yerə öldürürdülər. Bu həm də onların asi olduqlarına və həddi aşdıqlarına görə idi Şübhəsiz ki möminlərin yəhudi, nəsrani və sabilərdən Allaha və axirət gününə iman gətirənlərin və yaxşı iş görənlərin mükafatı öz Rəbbi yanındadır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Bir zaman sizdən əhdi peyman aldıq, dağı başınız üstünə qaldırdıq və buyurduq, sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın və onun içindəkiləri yada salın ki, bəlkə Allahdan qorxasız. Sonra bunun ardınca siz Yenə üz döndərdiz. Əgər sizə Allahın lütfü və rəhmi olmasaydı əlbəttə, ziyana uğrayanlardan olardız. Siz artıq içərinizdən şənbə günü həddi aşanları tanıyırsız. Biz də onlara mənfur meymunlar olun dedik. Biz bunu onlarla bir dövürdə olanlar və onlardan sonra gələnlər üçün ibrət, müddəqilər üçün isə öyüd nəsiyyət etdik. Bir zaman Musa öz xalqına dedi, Allah sizə bir inək kəsmənizi əmr edir. Onlar, sən bizi ələ salırsan, dedilər. Musa, Cahil olmaqdan Allaha sığınıram, dedi. Onlar dedilər, Rəbbinə dua et ki, onun nə cür inək olduğunu bizə bildirsin. Musa dedi, Allah buyurur ki, o nə çox qoca, nə də çox caban. Bunların ikisinin arasında olan orta yaşlı bir inək. Sizə nə əmr edilirsə, onu da yerinə yetirin. Onlar dedilər, Rəbbinə dua et ki, onun rəngini də bizə bildirsin. Musa dedi, Allah buyurur ki, o sarı rəngli parlaq bir inəkdir. Ona baxanları sevindirir. Onlar dedilər, Rəbbinə dua et ki, onun nə cür inək olduğunu bizə bildirsin. Çünki bu inək bizə başqa inəklərə bənzər görünür. Əgər Allah istəsə, biz düz yolda olaraq. Musa dedi, Allah buyurur ki, o nə yer şumlamağa, nə də əkin suvarmağa ram edilməmiş bir inəkdir. O, sağlamdır və onda heç bir ləkə qüsur yoxdur. Onlar, indi sən əsl həqiqəti bildirdin, dedilər və onu kəsdilər. Halbuki, az qala bunu yerinə yetirməyəcəkdilər. O zaman siz bir nəfəri öldürmüşdünüz və onun qatili barəsində, mübahisə edirdiniz. Allah sizin gizlətdiklərinizi aşkara çıxarar. Biz dedik, inəyin bir parçasını ölüyə vurun. Allah ölüləri bu cür dirildir və öz ayələrini sizə göstərir ki, bəlkə anlayasınız. Sonra bunun ardınca sizin qəlbləriniz sərtləşib daş kimi, hətta ondan da sərt oldu. Həqiqətən, daşlardan eləsi var ki, içərisindən çaylar qaynayıb çıxar. Onlardan eləsi də var ki, yarılar içərisindən su çıxar. Eləsi də var ki, Allahın qorxusundan yuvarlanıb yerə düşər. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. Siz yəhudilərin sizə inanacaqlarına mı ümid edirsiniz? Halbuki onlardan bir zümrə var idi ki, Allahın sözünü eşidib anladıqdan sonra bilə-bilə onu təhrif edirdilər. Onlar möminlərlə rastlaşanda biz iman gətirdik, deyir. Bir-birləri ilə xəlbətdə qalandı isə, Allahın sizə bildirdiyini onlara danışırsınız ki, Rəbbinizin yanında bunu sizə qarşı dəlil gətirsinlər, məyər başa düşmürsünüz, deyirlər. Məyər onlar bilmirlər ki, Allah onların gizli saxladıqlarını və aşqara çıxartdıqlarını bilir, onların arasında kitabı bilməyən elə sabahsızlar vardır ki, onlar ancaq xülyalara dalar və ancaq zənnə uyanlar. Vay o şəxslərin halına ki, onlar öz əlləri ilə kitab yazır, sonra da bu Allah tərəfindəndir. Deyirlər ki, onunla cüzü miqdarda pul əldə edə bilsinlər. Öz əlləri ilə yazdıqlarına görə, vay onların halına. Qazandıqları şeyə görə, Vay, onların halına! Onlar dedilər, od bizə ancaq bir neçə gün toxunacaq. De, məyər siz Allahdan əhd almışsınız? Allah verdiyi əhddə əsla xilaf çıxmaz. Yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizi danışırsınız? Xeyr, günah qazanan və xətaları özlərini bürüyən kimsələr, məhz onlar od sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar. İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bir zaman biz İsrail oğulları ilə Allahdan qeyrisinə ibadət etməyəcək, valideynlərə, qohum əqrəbiyə, yetimlərə və kasıblara xeyr-xaxlıq edəcək, insanlara xoş söz deyəcək, namaz qılacaq və zəkat verəcəksiniz deyə əbd bağladık. Sonra az bir qisminiz istisna olmaqla haqdan üç çevirib döndünüz. O zaman biz sizinlə bir-birinizin qanını tökməyəcəksiniz, bir-birinizi yurdlarınızdan çıxarmayacaqsınız deyə əhd kəstik. Sonra da siz özünüz Şahidlik edərək bu əhdi təsdiqlədiniz. Siz o kəslərsiniz ki, bir-birinizi öldürürsünüz. Özünüzdən olan bir dəstəni öz yurdundan çıxarırsınız. Olara qarşı pislik və düşmənçilik etməkdə bir-birinizə kömək edirsiniz. Onlar əsir tutulub yanınıza gətiriləndə fidyə verib onları azad edirsiniz. Halbuki onları yurtlarından çıxartmaq sizə haram edilmişdir. Yoxsa siz kitabın bir qisminə inanıb digər qismini inkar mı edirsiniz? Sizlərdən bunu edənin cəzası dünya həyatında rüsvay olmaq, qiyamət günü isə ən şiddətli əzaba məhkum olmaqdır. Allah sizin etdiklərinizdən bir xəbər deyildir. Onlar axirəti verib dünya həyatını satın aldılar. Ona görə də onların nə əzabı yüngülləşdiriləcək, nə də onlara kömək göstəriləcək. Biz Musaya kitab verdik və ondan sonra bir-birinin ardınca elçilər göndərdik. Biz Məryəm oğlu i̇sa da açıq-aydın dəlillər verdik və onu müqəddəs ruhla, Cəbrail ilə qüvvətləndirdik. Məyər hər dəfə sizə göndərilən elçi Ürəyinizə yatmayan bir şey gətirəndə siz təkəbbür göstərmədinizmi? Onların bir qismini yalançı hesab edib, bir qismini də öldürmədinizmi? Onlar dedilər, qəlblərimiz qapalıdır. Xeyr, Allah onları məhz küfürlərinə görə lənətləmişdir. Odur ki, onlar olduqca az inanırlar. Onlara Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyən bir kitab gəldikdə onu inkar etdilər. Halbuki əvvəllər kafirlər üzərində qələbə diliyirdilər. Onlara tanıdıqları Peyğəmbər gəldikdə isə onu inkar etdilər. Allah kafirlərə lənət eləsin. Allahın öz qullarından istədiyi kimsəyə öz lütfündən bəxş etməsinə həsəd aparmaq və onun nazil etdiyini inkar etməklə nəfslərini satıb əvəzində aldıqları şey necə də pistir. Onlar Allahın onlara bəslədiyi qəzəbi, Daha da şiddətləndirdilər. Kafirlərə alçaldıcı bir əzab vardır. Onlara Allahın nazil etdiyinə inanın deyildikdə, onlar biz özümüzə nazil edilənə inanırıq deyib, onun ardınca gələni inkar edirlər qalbuki Quran onların yanında olanı təsdiqləyən bir həqiqətdir. De, əgər siz inanan idisə, bəs nə üçün əvvəllər Allahın peyğəmbərlərini öldürürdünüz? Musa sizə açıq aydın dəlillər gətirmişdi. O, getdiyidən sonra siz bu zovu ilahiləşdirib, Özünüzə zülm etdiniz. O zaman biz sizinlə əhd bağlayıb, Dağı başınızın üstünə qaldırdıq. Sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın və eşidin deyə əmr etdik. Onlar eşitdik və asi olduq, dedilər. Küfürlərinə görə, Buzova olan məhəbbət onların qəlblərinə yer edildi. De, əgər siz möminsinizsə, imanınızın sizə əmr etdiyi şey necə də pisdir. De, əgər Allah yanında axirət yurdu digər insanlara deyil, yalnız sizin üçün hazırlanıbsa, Və doğru deyirsinizsə, onda özünüzə ölüm dileyin. Onlar öz əllərinin etdiyinə görə bunu heç vaxt diləməzlər. Allah zalimları tanıyır. Sən onların həyata bütün insanlardan, hətta müşriklərdən də daha həris olduqlarını görəcəksən. Onlardan hər biri min il ömür sürməsini istər. ki uzun ömür belə onu əzabdan uzaqlaşdıra bilməz. Allah onların nə etdiklərini görür. De, Cəbrailə düşmən olan kəs bilsin ki, Allahın izni ilə Qur'anı özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən, möminlərə doğru yol göstərən və müjdə verən bir kitab kimi sənin qəlbinə o nazil etmişdir. Kim Allaha, onun mələklərinə və elçilərinə, Cəbrailə və Mikailə düşməndirsə, şübhəsiz ki, Allah da o kafirlərə düşməndir. Biz sənə aydın başa düşülən dəlillər nazil etdik ki, Onları da yalnız fasiklər inkar edərlər. Onlar hər dəfə əhd bağladıqda, İçərilərindən bir dəstə onu pozmurmur mu? Həm də onların çoxu buna inanmır. Onlara Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyən bir elçi gəldikdə, kitab verilənlərdən bir dəstə güya həqiqəti bilmirmiş kimi Allahın kitabına arxa çevirdilər. Onlar Süleymanın səltənətində şeytanların oxuduqlarının ardınca getdilər. Süleyman kafir olmadı. Lakin şeytanlar sehri və Babil'də Harut və Marud adlı iki mələyə nazil olanı insanlara öyrədərək kafir oldular. Mələklər, biz ancaq bir sınağıq, sən gəl kafir olma deməmiş, onu heç kəsə öyrətmirdilər. Yəhudilər ərlə arvadı bir-birindən ayracaq işləri onlardan öyrənirdilər. Lakin onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verə bilməzlər. Onlar özlərinə zərər verən, faydası olmayan şeyləri öyrənirdilər. Onlar bilirdilər ki, onu əldə edən kimsə üçün ahirətdə heç bir pay yoxdur. Nəfslərinin əvəzində satın aldıqları şey necə də pistir. Kaş bunu bileydilər. Onlar iman gətirib Allahdan qorxsaydılar. Allahın verdiyi mükafat onlar üçün daha xeyirli olar. 2 aş bunu biləydilər. Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərə bizə qayğı göstər deməyin, bizə nəzər yetir və Allahın əmrini eşidin. Kafirləri ağrılı-acılı bir əzab gözləyən. Nə kitab əhlinin kafir olanları, nə də müşriklər sizə Rəbbinizdən bir xeyir-nazil olmasını istəmirlər. Allah isə mərhəmətini istədiyi şəxsə məxsus edir. Allah böyük lütf sahibidir. Biz hər hansı bir ayəni dəyişdirir, Və ya onu unuttururuqsa, Ondan daha yaxşısını Və ya ona bənzərini gətiririk. Məyər bilmirsən ki, Allah hər şeyə qadirdir? Bilmirsənmi ki, Göylərdə və yerdə hökmüranlıq Təkcə Allaha məxsusdur? Sizin Allahdan başqa nə bir himayəçiniz, nə də bir köməkçiniz vardır. Yoxsa bundan əvvəl Musadan tələb olunduğu kimi siz də Peyğəmbərinizdən möcüzə tələb etmək istəyirsiniz. İmanı küfrə dəyişən kəs əlbəttə doğru yoldan azmışdır. Kitab əhlindən bir çoxu həqiqəti bildikdən sonra da paxıllıqları üzündən sizi, siz iman gətirdikdən sonra kafirliyə qaytarmaq istəyərlər. Allah öz əmri ilə gəlincəyə qədər onları bağışlayın və onlara baş qoşmayın. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Namaz qılın, zəkat verin. Qabaqçadan özünüz üçün nə xeyir hazırlasanız, onun əvəzini Allahın yanında tapacaqsınız. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizi görür. Onlar dedilər, Yahudilərdən və ya xaçpərəslərdən başqa Heç kəs cənnətə daxil olmayacaq. Bu, onların xam xəyallarıdır. De, əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin. Xeyr, kim yaxşı işlər görüb Allaha təslim olarsa, Rəbbi yanında onun mükafatı olar. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Yəhudilər, xaç pərəslər heç bir şeyə əsaslanmırlar deyir. Xaç pərəslər isə, yəhudilər heç bir şeyə əsaslanmırlar deyirlər. Halbuki onlar kitab oxuyandılar. Cahillər də onların danışdığı kimi danışırlar. Allah ixtilafa düşdükləri şey barəsində, qiyamət günü onların arasında hökum verəcəkdir. Allahın məhcidlərində onun adının zikr edilməsinə maneçilik törədənlərdən, Və onların viranə qalmasına çalışanlardan daha zalim kim ola bilər? Əslində, onlar oraya qorxa-qorxa daxil olmalı idilər. Onlar üçün dünyada rüsvayçılıq, ahirətdə isə böyük bir əzab vardır. Məşrikdə Məğrib də Allahındır. Hansı səmtə yönəlsəniz, Allahın üzü orada olar. Həqiqətən, Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Onlar dedilər, Allah özünə övlad götürmüşdür. Halbuki o, pakdır, müqəddəsdir. Həqiqətən, göylərdə və yerdə nə varsa, ona məxsusdur. Hər şey ona başəyir. Göyləri və yeri icad edilən odur. O, bir işi yaratmaq istədikdə, ona ancaq ol deyər, o da olar. Cahillər dedilər, Bəs nə üçün Allah bizi danışdırmır, yaxud bizə bir ayə gəlmir? Onların əcdadları da elə olar kimi danışırdılar. Onların qəlbləri, Bir-birinə oxşayır Biz yəqinliklə inanan bir xalqa Dəlillərimizi bəyan etmişik Biz səni haqq ilə müjdəliyən Və xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər göndərdik Cəhənnəm sakinləri barəsində isə Sən sor-qusual olunmayacaqsan Sən onların dininə tabi olmayınca, nə yahudilər, nə də xaçbərəslər səndən razı qalmayacaqlar. De, yalnız Allahın haqq yolu doğru yoldur. Əgər sənə gələn elmdən sonra onların istəklərinə uysam, səni Allahdan bir qoruyan, nə də bir xilas eləyən olar. Kitab verdiyimiz kəslər onu layiqincə oxuyurlar. Onlar ona iman gətirənlərdir. Onu inkar edənlər isə ziyana uğrayanlardır. Ey İsrail oğulları!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 Rəbbi İbrahimi bəzi kəlmələrlə sınadığı zaman, O, bunları tamamilə yerinə yetirdi Allah, mən səni insanlara imam edəcəyəm, dedi. İbrahim, nəslimlən də imam et, dedi. Allah, zalimlar mənim onlarla əhd bağlamağıma nail olmazlar, dedi. Biz müqəddəs evi insanlar üçün ziyarət və əminamanlıq yeri etdik İbrahimin dayandığı yeri namazgah edin Biz İbrahimə və İsmailə evimi təvaf edənlər, eyt kafa girənlər, rüku və səcdə edənlər üçün təmizliyin dedik Bir zaman İbrahim dedi, Ey Rəbbim, buranı təhlükəsiz bir şəhər et, onun əhalisinə, onlardan Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə hər növ məhsullardan ruzi ver. Allah dedi, Mən kafir olanlara bir qədər zöv almağa izin verərəm, Sonra da onları cəhənnəm əzabına giriftar edərəm. Ora necə də pis dönüş yeridir. O zaman İbrahim və İsmail müqəddəs evin bünövrəsini qaldırarkən belə dua etdilər. Ey Rəbbimiz, bunu bizdən qəbul et. Həqiqətən sən eşidənsən. Bilənsən, ey Rəbbimiz, ikimizi də sənə təslim olacaq, nəslimizdən də sənə təslim olan bir ümmət et, bizə ibadət qaydalarını göstər və bizim tövbələrimizi qəbul et. Həqiqətən, sən tövbələri qəbul edənsən, rəhmlisən. Ey Rəbbimiz, onların içərisindən özlərinə elə bir elçi göndər ki, sənin ayələrini onlara oxsun, kitabı və hikməti onlara öyrətsin və onları günahlardan təmizləsin. Həqiqətən sən qüdrətlisən, müdriksən. Səfih olanlardan başqa kim İbrahimin dinindən üç çevirər? Biz onu dünyada elçi seçdik. Şübhəsiz ki, o, axirətdə də əməli salihlərdən olacaqdır. Rəbbi ona təslim ol dedikdə, o, aləmlərin Rəbbinə təslim oldum demişdi. İbrahim də, Yağub da bunu oğullarına vəsiyyət etdilər. Ey oğullar, həqiqətən Allah bu dini sizin üçün seçmişdir. Siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz. Yoxsa siz Yağub'a ölüm gəldikdə onun yanındaydınız? O zaman o öz oğullarına dedi, məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz? Onlar dedilər, sənin ilahına, atalarının, İbrahimin, İsmailin və İshagın ilahı olan tək ilaha ibadət edəcəyik. Biz yalnız ona təslim olanlarıq. Onlar bir ümmət idi ki, gəlib getdilər. Onların qazandıqları özlərinə, sizin qazandığınız isə sizə aiddir. Siz onların etdikləri barədə sorğu suvala tutulmayacaqsınız. Onlar dedilər, Yəhudi və ya xaçpərəst olun ki, doğru yola yönələsiniz. De ki, əksinə, Biz Hənif İbrahimin dinindəyik. O müşriklərdən değildi. Deyin biz Allaha, bizə nazil olana İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə nazil olana Musa və İsayə verilənlərə özlərinin Rəbbi tərəfindən peyğəmbərlərə verilənlərə iman gətirdik. Biz onların arasında fərq qoymuruq. Biz yalnız ona təslim olanlarıq. Əgər onlar da siz iman gətirdiyinizə iman gətirsələr, doğru yola yönəlmiş olanlar. Yox əgər üz döndərsələr, Mütləq ixtilafa düşmüş olanlar. Onlardan qorunmaq üçün Allah sənə kifayət edər. O, eşidəndir, biləndir. De ki, budur Allahın dini. Kimin dini Allahın dinindən daha doğru ola bilər? Biz yalnız Ona ibadət edənlərik. De ki, Allah barəsində bizimlə mübahisəmi mi edirsiniz? Halbuki O, bizim də Rəbbimiz, sizin də Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz isə sizə aiddir. Biz O'na sadiq olanlarıq. Yoxsa siz İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yağub'un və onun nəslinin yəhudi və yaxud xaçpərəst olduğunu deyirsiniz? De siz daha yaxşı bilirsiniz, yoxsa Allah? Allahın onlara nazil etdiyi şəhadəti gizlədən kimsələrdən daha zalim kim ola bilər? Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. Onlar bir ümmət idi ki, gəlib-getdi. Onların qazandıqları özlərinə, sizin qazandığınız isə sizə aiddir. Siz onların etdikləri barədə sorğu-sual olunmayacaqsınız. Səfəh adamlar deyəcəklər, onları üst tutduqları qiblədən döndərən nə oldu? De ki, məşrik də, də Allahındır. O, istədiyi kəsi doğru yola yönəldir. Beləliklə, biz sizi orta bir ümmət etdik ki, Siz insanlara şahid olasınız, Peyğəmbər də sizə şahid olsun. Biz əvvəl üz tutduğun qibləni ancaq ona görə təyin etdik ki, Peyğəmbərin ardınca gedənləri üz döndərənlərdən fərqləndirək. Bu, Allahın doğru yola yönətdiyi şəxslərdən başqa hamısına ağır gəldi. Allah sizin imanınızı puç etməz. Həqiqətən də Allah insanlara qarşı şəfqətlidir, rəhəmlidir. Biz sənin üzünün göyə tərəf çevrildiyini gördük və biz səni razı qalacağın qibləyə tərəf döndərəcəyik. Sən üzünü Məscüdül Harama tərəf çevir. Harada olursunuzsa olun, üzünüzü ona tərəf çevirin. Şübhəsiz ki, kitab verilənlər bunun öz Rəbbi tərəfindən gerçək olduğunu bilirlər. Allah onların etdiklərindən xəbərsiz deyildir. Kitab verilənlərə hər cür dəlil gətirsən də, onlar sənin qiblənə üst tutmazlar. Sən də onların qibləsinə üst tutan deyilsən. Onlar özləri də bir-birlərinin qibləsinə üst tutan deyillər. Əgər sənə gələn elimdən sonra onların istəhlərinə uysan, sən də zalımlardan olarsan. Kitab verdiyimiz şəxslər onu öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Həqiqətən də onlardan bir dəstə haqqı bilə-bilə gizlədir. Haqq sənin Rəbbindəndir. Odur ki, şübhə edənlərdən olma. Hər kəsin üst tutduğu bir qibləsi vardır. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Harada olursunuz olun, Allah sizin hamınızı bir yerə toplayacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Hara səfərə çıxsan, Namaz qıldıqda üzünü Məsküdül Harama tərəf çevir. Çünki bu, sənin Rəbbindən gələn haqdır. Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. Hara səfərə çıxsan, namaz qıldıqda üzünü Məsküdül Harama tərəf çevir. Harada olursunuzsa olun, Üzünüzü ona tərəf çevirin ki, zalimlardan başqa heç kəsin sizə qarşı bir dəlili olmasın. Onlardan qorxmayın, məndən qorxun ki, mən də sizə olan neymətimi tamamlayım və bəlkə siz doğru yola yönələsiniz. Həmçinin öz içərinizdən Ayələrimizi sizə oxuyan, Sizi günahlardan təmizləyən, Kitabı və hikməti sizə öyrədən, Ha belə, bilmədiklərinizdə sizə öyrədən bir elçi göndərdik. Siz məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim. Mənə şükür edin, Mənə küfr etməyin, Ey iman gətirənlər, səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diliyin. Həqiqətən, Allah səbr edənlərlədir. Allah yolunda ölənlərə ölüdülər demeyin. Əksinə, onlar diridilər. Lakin siz bunu duymursunuz. Biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınıyarıq. Səbr edənlərə müjdə ver. O kəslər ki, onlara bir müsibət üzverdikdə, biz Allaha məxsusuq Və ona da qaydacıq deyirlər. Onlara öz Rəbbi tərəfindən təriflər və mərhəmət vardır. Məhs olar, doğru yolda olanlardır. Həqiqətən, səfa və mərvə Allahın qoyduğu nişanələrdəndir. Kim müqəddəs evi həc və ya ümrə niyyəti ilə ziyarət edərsə, bunları təvaf etməsində ona heç bir günah olmaz. Kim yaxşı bir iş görsə, bilsin ki, Allah şükrün əvəzini verəndir, biləndir. Kitabda insanlara bəyan etdiyimiz açıq-aydın dəlilləri, və doğru yol göstərən ayələri nazil etdikdən sonra onları gizli saxlayanlara həm Allah lənət edir, həm də lənət edə bilənlər lənət oxuyurlar. Yalnız tövbə edənlər, əməllərini islah edənlər və haqqı bəyan edənlər istisnadır. Mən onların tövbəsini qəbul edərəm. Mən tövbələri qəbul edəməm. Rəhəmliyəm. Kafir olub, kafir kimi də ölənlərə Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olsun. Onlar bu lənətin içərisində həmişəlik qalarlar. Onların əzabı güngülləşdirilməyəcək və onlara möhlət də verilməyəcəkdir. Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ondan başqa məbud yoxdur. Mərhəmətlidir, rəhəmlidir. Həqiqətən də göylərin və yerin yaradılmasında Gecə ilə gündüzün bir-biri ilə əvəz olunmasında, insanlara fayda verən şeylərlə yüklənmiş halda dənizdə üzən gəmilərdə, Allahın göydən endirdiyi, onunla da ölmüş torpağı diriltdiyi suda, onun bütün heyvanatı yer üzünə yaymasında, küləklərin istiqamətinin dəyişdirilməsində və göylə yer arasında ram edilmiş bulutlarda başa düşən insanlar üçün dəlillər vardır. İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini ona tayt tutur. Onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər. O zaman tabə olunmuş başçılar tabə olanlardan uzaqlaşacaq, hamısı əzabı görəcək, və aralarındakı əlaqələr kəsiləcəkdir. Tabe olanlar deyəcəklər, əgər bizim üçün dünyaya dönüş olsaydı, indi onlar bizdən uzaqlaşdığıları kimi biz də onlardan uzaqlaşardı. Beləcə peşman olsunlar deyə, Allah onlara özlərinin əməllərini göstərəcək, və onlar heç vaxt cəhənnəm odundan çıxa bilməyəcəklər. Ey insanlar! Yerdə olan halal və təmiz ruzilərdən yeyin, şeytanın addım izləri ilə getməyin. O sizin açıq aşkar düşməninizdir. O, sizə pis və iğrənc işlər görməyi və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri söyləməyi əmr edir. Onlara, Allahın nazil etdiyinə tabə olun deyildikdə, onlar, xeyr, biz atalarımızın tutduğu yolu tutacaq deyirlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb, Doğru yola yönəlməyiblərsə necə? Kafirlərin məsəli, çığırtı və bağırtıdan başqa bir şey anlamayan heyvanları haylayan çobanın məsəlinə bənziyir. Onlar kar, lal və kordular. Haqqı anlamazlar. Ey iman gətirənlər! Sizə ruzi kimi verdiyimiz pak şeylərdən yeyin və əgər Allaha ibadət edirsinizsə, ona şükr edin. O, sizə ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsiləni haram etmişdir. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, Bu, ona günah hesab edilməz. Əqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Şübhəsiz ki, Allahın nazil etdiyi kitabda olanları gizli saxlayanlar və bununla cüzi i miqdarda pul əldə edənlər öz qarınlarına oddan başqa bir şey doldurmurlar. Qiyamət günü Allah onları danışdırmaz və onları təmizə çıxartmaz. Onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. Onlar doğru yolun əvəzinə azğınlığı, bağışlanmanın isə əvəzinə əzabı satın alan şəxslərdir. Onlar Cəhənnəm oduna necə də səbirlidirlər. Bu, ona görədir ki, Allah kitabı haqq olaraq nazil etmişdir. Kitab barəsində ixtilaf edənlər isə əlbəttə haqdan uzaq bir ziddiyyət içindədirlər. Yaxşı əməl üzünüzü məşrigə və məqribə tərəf çevirməyiniz deyildir lakin yaxşı əməl sahibləri Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirən, sevdiyi malı qohum əqrəbiyə, yetimlərə, kasıblərə, müsafirlərə, dilənənlərə və kölələrin azad edilməsinə sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, Əhd bağladıqda əhdlərini yerinə yetirən, Sıxıntı və xəstəlik üzverdikdə, Ha belə döyüşdə səbr edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır. Mütdəqi olanlar da elə məhs onlardır. Ey iman gətirənlər! Öldürülənlərə görə qisa salmaq sizə vacib edildi. Azad kəsə görə azad olandan, kölüyə görə kölədən, qadına görə qadından qisa salın. Əgər qatil ölənin varisləri tərəfindən qan bahası müqabilində bir şeylə əhv edilsə, onda insafla davranmalı, və qan bahası ona müvafiq qaydada ödənilməlidir. Bu, Rəbbiniz tərəfindən bir yüngülləşdirmə və mərhəmətdir. Bundan sonra kim həddi aşsa, onun üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. Qisasda sizin üçün həyat vardır, ey ağıl sahibləri! Bəlkə Allahdan qorxasız? Sizlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman, qoyub gedəcəyi var dövlətdən müvafiq qaydada valideynlərə və yaxın qohumlara vəsiyyət etməsi ona vacib edilmişdir. Bu, müddəqilər üçün bir Borçdur. Kim ölənin vəsiyyətini eşitdikdən sonra onu dəyişdirsə, günahı ancaq onu dəyişdirənlərin üzərinə düşər. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Kim də vəsiyyət edənin haqsızlıq etməsindən, və ya günah işlətməsindən ehtiyat edib tərəflərin arasını düzəldərsə, ona heç bir günah olmaz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi sizə də oruç tutmaq vacib edildi ki, Bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Müəyyən sayda olan günləri oruç tutmalısınız. Sizlərdən xəstə və ya səfərdə olanlar başqa günlərdə eyni sayda oruç tutmalıdırlar. Buna taqəti olmayanlar isə buraxdığı hər gününün əvəzinə bir kasıbı yedirtməklə fidyə verməlidir. Kim könüllü olaraq yaxşılıq etsə, bu onun üçün daha xeyirli olar. Biləsiniz ki, sizə oruç tutmaq daha xeyirlidir. İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolun və haqqı batildən ayırt edənin açıq-aydın dəlilləri olan Qur'an Ramazan ayında nazil edilmişdir. Sizlərdən bu aya çatan şəxslər həmin ayı oruç tutmalıdırlar. Xəstə və ya səfərdə olanlar isə başqa günlərdə eyni sayda oruç tutmalıdırlar. Allah sizin üçün çətinlik deyil, asanlıq istəyir. O istəyir ki, siz buraxdığınız günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi doğru yola yönətdiyinə görə onu uca tutasınız. Bəlkə şükr edəsiniz. Qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar, mən onlara yaxınam. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da mənim çağırışımı qəbul edib, Mənə iman gətirsinlər ki, Doğru yola yönələ bilsinlər. Orucluq gecəsi zövcələrinizlə yaxınlıq etmək sizə halal edildi. Onlar sizin üçün bir libas, Siz də onlar üçün bir libassınız. Allah bilir ki, siz özünüzə xəyanət edirsiniz. Elə buna görə də O, tövbənizi qəbul edib sizi bağışladı. Artıq bugündən onlara yaxınlaşın və Allahın sizin üçün əzəldən müəyyən etdiyinə nail olmağa çalışın. Dan yeri söküləndə, ax sap qara sapdan, Şəfəq gecənin qaranlığından seçilənə qədər yeyin için. Sonra geciyə orucunuzu tamamlayın. Məskidlərdə eytiqafda olduğunuz zaman onlarla yaxınlıq etməyin. Bunlar Allahın qoyduğu hüdudlardır. Onlara yaxınlaşmayın. Allah öz ayələrini insanlara belə bəyan edir ki, bəlkə ondan qorxalar. Mallarınızı öz aranızda haqsızlıqla yemeyin və cəmatın malının bir qismini bilə-bilə günah yolu ilə yiyəsiniz deyə hakimləri ələ almağa çalışmayın. Səndən yeni doğan aylar barəsində soruşurlar. De ki, bunlar insanlar və həlç üçün vaxt ölçüləridir. Evlərə arxa tərəfindən daxil olmağınız yaxşı əməl deyildir. Lakin yaxşı əməl sahibi Allahdan qorxan şəxsdir. Evlərə qapılarından daxil olun. Allahdan qorxun ki, bəlkə nicad tapasınız. Sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın. Həqiqətən Allah həddi aşanları sevmir. Müşrikləri harada yaxalasanız, öldürün. Və sizi çıxartdıqları yerdən siz də onları çıxardın. Fitnə qətildən daha pistir. Onlar sizə qarşı Məscüdül Haramın yanında vuruşmayınca, siz də onlara qarşı orada vuruşmayın. Əgər sizinlə vuruşsalar, siz də onları öldürün. Kafirlərin cəzası belədir. Əgər onlar günah işlərə son qoysalar, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Fitnə aradan qalxana qədər və din ancaq Allah'a məxsus edilənədək onlara qarşı vuruşur. Əgər son qoysalar, Bilin ki, düşmənçilik ancaq zalımlara qarşı olur. Haram ay haram aya görədir. Haram olanları pozmağın cəzası qisa salmaqdır. Kim sizə qarşı təcavüz etsə, siz də ona qarşı onun təcavüz etdiyi qədər təcavüz edin. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah müttəqilərlədir. Malınızdan Allah yolunda xərcliyin və öz əllərinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah yaxşılıq edənləri sevir. Allah üçün həc və ümrəni tam yerinə yetirin. Əgər sizin qarşınızı kəssələr, müyəssər olan bir qurbanlıq verin. Qurbanlıq öz yerinə çatana qədər başınızı qırxmayın. Sizlərdən xəstələnən və ya başındakı xəstəlikdən əziyyət çəkən varsa, Fidiyə olaraq ya oruç tutmalı, ya sədəqə verməli, ya da qurban kəsməlidir. Əminəmanlıq içində olduğunuz təqdirdə, ümrəni bitirib həccə qədər qadağan olunanlardan istifadə edən kəs asan başa gələn bir qurbanlıq verməlidir. Qurbanlıq tapmayanlar isə həc əsnasında üç gün və vətəninə qayıtdıqda isə yetdi gün oruç tutmalıdır. Bu da tam 10 gün edir. Bu, ailəsi məhçüdül haramda yaşamayanlara aiddir. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah Şiddətli cəza verəndir. Həc ziyarəti məlum olan aylardadır. Bu aylarda həcci yerinə yetirməyi niyyət edən kəs, həc ziyarəti əsnasında qadını yaxınlıq etməməli, günah işlər görməməli və mübahisələrə qoşulmamalıdır. Sizin etdiyiniz yaxşılıqları Allah bilir. Özünüzlə azuqa götürün. Ən yaxşı azuqa isə təqvadır. Məndən qorxun ey ağıl sahibləri. Rəbbinizdən lütf diləmək sizə günah deyildir. Ərəfatdan axşıb gəldikdə, məşəlül haramda Allahı yada salın, sizi doğru yola yönətdiyinə görə onu yad edin. Hərçəndir ki, bundan əvvəl siz azmışlardan idiniz. Sonra insanların axşıb gəldiyi yerdən siz də gəlin. Allahdan bağışlanmanızı diliyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Həc mərasiminizi bitirdikdə vaxtı ilə atalarınızı yad etdiyiniz kimi, hətta bundan da artıq Allahı yad edin. İnsanlar arasında, Ey Rəbbimiz, bizə verəcəyini elə bu dünyada ver deyənlər vardır. Belə şəxslərin ahirətdə heç bir payı yoxdur. Onlardan, ey Rəbbimiz, bizə həm bu dünyada, həm də ahirətdə gözəl neymətlər ver və bizi od əzabından qoru deyənləri də vardır. Belələri üçün qazandıqları əməllərə görə bir pay vardır. Allah tez haqqı hesab çəkəndir. Sayı müəyyən olan günlərdə Allahı yad edin. Kim iki gün ərzində ziyarətini tamamlayıb geri qayıtsa, ona heç bir günah olmaz. Kim yubanarsa, ona da heç bir günah olmaz. Bu, Allahdan qorxanlara aiddir. Allahdan qorxun və bilin ki, onun hüzuruna toplanacaqsınız. İnsanların eləsi də var ki, onun bu dünya həyatında danışdığı sözlər səni heyran edər. O, qəlbində olana Allahı şahid göstərər. Əslində, O, ən qatı mübahisəçidir. O, dönüb getdikdə, yeryüzündə fitnə fəsad törətməyə, əkinləri və nəsilləri məhv etməyə çalışar. Allah isə fitnə fəsadı sevmir. Ona Allahdan qorx deyildikdə, loğalıq onu daha da günaha sürükləyər. Ona cəhənnəm kifayət edər. Ora nə pis yataqdır. İnsanların eləsi də var ki, Allahın razılığını qazanmaq üçün canını da verər. Allah öz qullarına qarşı şəfqətlidir. Ey iman gətirənlər! İslamı bütövlükdə qəbul edin və şeytanın addım izləri ilə getməyin. Şübhəsiz ki, o sizə Açıq aydın düşməndir Sizə açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra Haq yoldan çıxsanız Bilin ki, Allah qüdrətlidir Müdriqdir Yoxsa onlar ancaq onu gözləyirlər ki Allah bulut kölgəsində mələklərlə birlikdə gəlsin Və iş bitmiş olsun Bütün işlər Allaha qaytarılacaqdır. İsrail oğullarından soruş ki, biz onlara nə qədər aydın dəlillər göndərdik? Allahın neymətini əldə etdikdən sonra onu dəyişdirənlərə Allah şiddətli cəza verəcəkdir. Dünya həyatı kafirlər üçün gözəlləşdirildi. Onlar iman gətirənləri məzxəriyə qoyurdular. Halbuki müddəqilər qiyamət günü onlardan üstün olacaqlar. Allah istədiyi kəsə hesabsız ruzi verər. İnsanlar tək bir ümmət idi. Allah olara müjdə verən, və qorxudan peyğəmbərlər göndərdi. Onlarla birlikdə haqq olan kitab nazil etdi ki, insanlar arasında onların ixtilafa düşdükləri şeylərə dair hökum versin. Halbuki kitab verilmiş şəxslər özlərinə açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra aralarındakı paxıllıq üzündən ixtilafa düşdülər. Allah isə öz icazəsi ilə iman gətirənləri ixtilafda olduqları məsələlərdə haqqa yönəldi. Allah istədiyini düz yola yönəldər. Yoxsa siz elə güman edirsiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən cənnətə daxil olacaqsınız. Onlara elə kasıblıq, Və xəstəlik üzvermiş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və onunla birlikdə olan möminlər də Allahın köməyi nə vaxt gələcək, dedilər. Həqiqətən, Allahın köməyi yaxındır. Səndən Allah yolunda nə verəcəklərini soruşurlar. De ki, verəcəyiniz hər bir xeyir valideynlərə, qohu məğrəbəyə, yetimlərə, kasıblara və müsafirlərə aiddir. Siz nə yaxşılıq edirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah onu bilir. Sizin xoşunuza gəlməsə də, cihad sizə vacib edildi. Ola bilsin ki, sevmədiyiniz bir şey sizin üçün xeyirli, sevdiyiniz bir şey isə Sizin üçün zərərli olsun Allah bilir Siz isə bunu bilmirsiniz Səndən haram ayında vuruşmaq barəsində soruşurlar De ki, bu ayda vuruşmaq böyük günahdır Lakin insanları Allah yolundan sapdırmaq Onu inkar etmək Müsəlmanları məhcud harama buraxmamaq və onun sakinlərini oradan çıxartmaq Allah yanında daha böyük günahdır. Fitnə isə qətildən də böyük günahdır. Kafirlər bacarsalar, sizi dininizdən döndərənə qədər sizinlə vuruşmaqdan əl çəkməyəcəklər sizlərdən hər kim dinindən dönüb kafir olaraq ölsə, onun əməlləri dünyada və axirətdə puça çıxar. Onlar od sakimləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Həqiqətən də iman gətirənlər, hicrət edənlər, Və Allah yolunda cihad edənlər, Allahın mərhəmətinə ümid edirlər. Allah bağışlayandır, rəhmlidir. Səndən sərxoş edici içki və qumar barəsində soruşurlar. De ki, ikisində də həm böyük günah, həm də insanlar üçün mənfəət vardır. Amma günahları mənfəətlərindən daha böyükdür. Səndən Allah yolunda nə xərcləyəcəklərini soruşurlar. De ki, ehtiyacınızdan artıq qalanını. Allah ayələri sizə belə bəyan edir ki, bəlkə fikirləşəsiniz dünya və axirət barəsində. Səndən yetimlər haqqında soruşurlar. De ki, onlara yaxşılıq etmək xeyirlidir. Əgər onları öz işinizə qatırsınızsa, bilin ki, onlar sizin qardaşlarınızdır. Allah fəsad törədəni yaxşılıq edəndən ayır dedir. Əgər Allah istəsəydi, əlbəttə sizi çətin vəziyyətə salardı. Şübhəsiz ki, Allah qüdrətlidir, müdriqdir. Müşrik qadınlar iman gətirmeyincə olarla evlənməyin. Əlbəttə iman gətirmiş bir kəniz sizi heyran edən müşrik bir qadından daha xeyirlidir. Müşrik kişilər İman gətirməyincə, mömin qadınları onlara ərə verməyin. Əlbəttə, iman gətirmiş bir kölə sizi heyran edən müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar oda çağırırlar. Allah isə öz izni ilə cənnətə və bağışlanmağa dəvət edir. O, öz ayələrini insanlara bəyan edir ki, bəlkə düşünüb, ibrət alsınlar. Səndən heyz barəsində soruşurlar. De ki, bu əziyyət verici bir haldır. Heyz vaxtı qadınlarla yaxınlıq etməkdən uzaq olun və pak olmayınca onlarla yaxınlıq etməyin. Onlar təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə buyurduğu yerdən onlara yaxınlaşın. Şübhəsiz ki, Allah tövbə edənləri də sevir, paç olanları da. Qadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza nə təri istəyirsinizsə yaxınlaşın. Özünüz üçün qabaqçadan yaxşı işlər hazırlayın. Allahdan qorxun və bilin ki, siz onunla qarşılaşacaqsınız. Möminləri müjdələ! Andlarınıza görə Allahın adını yaxşılıq etmənizə, Allahdan qorxmanıza və insanlar arasında sülh yaratmanıza dair bir maniyyə çevirməyin. Allah eşidəndir, biləndir. Allah sizi qərəssiz işdiyiniz andlara görə cəzalandırmaz, lakin O sizi qəstən işdiyiniz andlara görə cəzalandıracaqdır. Allah bağışlayandı. Əlimdir, qadınları yaxınlıq etməməyi and içənlər üçün gözləmə müddəti dörd aydır. Əgər onlar fikirlərindən dönsələr, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Əgər onlar qoşanmaq qərarına gəlsələr, şübhəsiz ki, Allah eşidəndir. Qoşanmış qadınlar üç heyz müddəti gözləməlidirlər. Əgər Allaha və axirət gününə iman gətirərlərsə, Allahın onların bətnində yaraddığını gizlətmək onlara halal olmaz. Əgər bu müddət ərzində onların ərləri barışmaq istəsələr, onları qaytarmağa, daha çox haqlıdırlar. Kişilərin qadınlar üzərində şəriyyətə müvafiq haqları olduğu kimi, onların da kişilər üzərində haqları vardır. Kişilərin onlar üzərində olan haqları isə bir dərəcə üstündür. Allah qüdrətlidir, müdriqdir. Boşanma iki dəfə olar. Bundan sonra qadını şəriyyətə müvafiq qayda üzrə saxlamaq, yaxud xoşluqla buraxmaq gərəkdir. Onlara verdiklərinizdən bir şey götürmək sizə halal olmaz. Yalnız hər ikisinin Allahın hədlərini yerinə yetirməyəcəklərindən qorxması istisnadır. Əgər siz onların Allahın hədlərini yerinə yetirməyəcəklərindən qoxsanız, qadının boşanmaq üçün bir şey əvəz verməsində ikisinə də heç bir günah yoxdur. Bunlar Allahın hüdudlarıdır. Onları aşmayın. Allahın hüdudlarını aşanlar, məhz onlar zalimlardır. Əgər onu üçüncü dəfə boşayarsa, bundan sonra o qadın başqa bir kişiyə ərə getməyincə, ona əvvəlki ərinə qayıtmaq halal olmaz. Əgər sonraki əri onu boşasa, Allahın hədlərini yerinə yetirəcəklərini güman etdikləri təqdirdə, yenidən əlaqə qurmalarında ikisinə də heç bir günah yoxdur. Bunlar Allahın hədləridir. Onları anlayan adamlara bəyan edir. Qadınlarınızı boşadığınız və onların gözləmə müddəti sona yetişdiyi zaman onları ya şəriyyətə müvafiq qayda üzrə saxlayın, ya da müvafiq qayda üzrə buraxın. Zərər vurma, və təcavüz etmək məqsədi ilə onları saxlamayın. Kim bunu etsə, ancaq özünə zülm etmiş olar. Allahın ayələrini ələ salmayın. Allahın sizə olan neymətlərini, öyüd nəsiyyət vermək üçün nazil etdiyi kitab və hikməti yadınıza salın. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah hər şeyi bilir. Qadınlarınızı boşadığınız və onların gözləmə müddəti başa çatdığı zaman, ərlə arvad şəriyyətə müvafiq qayda üzrə öz aralarında razılığa gələrsə, o qadınlara yenidən əvvəlki ərlərinə ərək etməyə mane olmayın. Bu, sizlərdən Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə verilən bir öyüd nəsiyyətdir. Bu, sizin üçün daha yaxşı və daha paqdır. Allah bilir, siz isə bilmirsiniz. Analar öz övladlarını tam iki il əmizdirsinlər. Bu, əmizdirməni tamamlamaq istəyənlər üçündür. Anaların yeməyi və qeymi şəriyyətə müvafiq qaydada uşağın atasının üzərinə düşür. Heç kəs qüvvəsi çatdığından artıq yüklənməz. Nə anıya öz övladına görə, nə də atıya öz övladına görə zərər verilməməlidir. Bu vəzifə eyni ilə varicin üzərinə düşür. Əgər ata və ana özlərinin razılığı və məsləhəti ilə uşağı süddən kəsmək istəsələr, ikisinə də heç bir günah sayılmaz. Əgər siz uşaqlarınızı süd anasına əmizdirmək istəyirsinizsə və süd haqqını müvafiq qayda üzrə ödəsəniz, sizə heç bir günah olmaz Allahdan qorxun və bilin ki Allah sizin nə etdiklərinizi görür Sizlərdən öləmlərin qoyub getdiyi zövcələr 4 ay 10 gün gözləməlidirlər Onların gözləmə müddəti bitərkən Şəriyyətə müvafiq qayda üzrə özləri barədə etdikləri işə görə sizə günah sayılmaz. Allah nə etdiklərimizdən qəbərdardır. Qadınlara elçi göndərmək istəyinizi işarə ilə bildirməkdə və ya ürəyinizdə gizlətməkdə sizə heç bir günah yoxdur. Allah bilir ki, siz onları xatırlayacaqsınız. Lakin onlarla gizlicə vədələşməyin. Onlara yalnız şəriyyətə müvafiq qayda üzrə söz deyin. Gözləmə vaxtı başa çatmayıncəyə qədər niqah etmək qərarına gəlməyin. Bilin ki, Allah sizin qəlblərinizdə olanları bilir. Ondan qorxun, bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Yaxınlıq etmədiyiniz və mehrini təyin etmədiyiniz qadınları boşasanız, sizə heç bir günah gəlməz. Onlara şəriyyətə müvafiq qayda üzrə pay verin. Varlı öz imkanına görə, kasıb da öz imkanına görə versin. Bu isə, yaxşılıq edənlər üçün bir borçdur. Qadınlar üçün mehr təyin etdikdən sonra, yaxınlıq etməzdən əvvəl onları boşasanız, təyin etdiyinizin yarısını olara verməlisiniz qadınların bunu ərlərinə bağışlaması və ya əlindən niqah müqaviləsi olanın bunu qadına bağışlaması isə istisnadır. Sizin bağışlamağınız təqvaya daha yaxındır. Bir-birinizə güzəşt etməyi unutmayın. Allah sizin nə etdiklərinizi görür Namazları və günortadan ortadan orta namazı qoruyun və Allah qarşısında mütliliklə durun. Əgər nədənsə qoxsanız, namazınızı ayaq üstə və ya minik üzərində qılın. Təhlükə soğuşduqda isə Allahı sizə bilmədiklərinizi necə öyrədibsə, O cür yad edin. Sizlərdən ölən və özündən sonra zövcələr qoyub gedən kimsələr, zövcələrinə bir ilin tamamına dək evlərindən çıxarılmamaq şərti ilə baxılmasını vəsiyyət etməlidirlər. Əgər onlar öz istəkləri ilə çıxıb getsələr, şəriyyətə müvafiq qayda üzrə özləri barəsində etdiklərinə görə, Sizə günah gəlməz. Allah qüdrətlidir, müdriqdir. Boşanmış qadınlara şəriyyətə müvafiq qayda üzrə yaxşılıq etmək lazımdır. Bu, müddəqilər üçün bir borçdur. Allah öz ayələrini sizə belə bəyan edir ki, bəlkə başa düşəsiniz. Minlərlə adam olduqları halda ölüm qorxusundan yurtlarından çıxanları görmədənmə? Allah onlara ölün dedi, sonra isə onları diriltdi. Doğrudan da Allah insanlara qarşı lütfkardır. Lakin insanların çoxu buna şükür etmir. Allah yolunda vuruşun və bilin ki, Allah eşidəndir, biləndir. Kim Allaha gözəl bir borc versə, malından Allah yolunda xərcləsə, o da onun üçün bunu qat-qat artırar. Allah kimisinin rüzisini azaldar, kimisinin rüzisini də artırar. Siz ona qayıt Musadan sonra İsrail oğullarından olan əyanların başına gələnləri bilmirsən mi? O zaman onlar öz peyğəmbərlərinə dedilər, bizə bir hökümdar təyin et ki, Allah yolunda vuruşaq. O dedi, sizə vuruşma vacib edilsə, ola bilsin ki, vuruşmayasınız. Onlar dedilər, madam ki, biz yurdumuzdan çıxarılmışıq və övladlarımızdan ayrılmışıq, onda nə üçün Allah yolunda vuruşmayaq? Vuruşmaq onlara vacib edildikdə isə, onlardan az bir qismi istisna olmaqla hamısı döyüşdən üç çevirdilər. Allah zalimları tanıyır. Peyğəmbərləri onlara dedi, Allah talutu sizə hökumdar təyin etdi. Onlar dedilər, o necə bizə hökumdar ola bilər ki, biz hökumranlığa ondan daha çox layiq və ona heç böyük var dövlət də verilməmişdir. O dedi, Allah sizin üzərinizə onu hökumdar seçdi. Elm və bədəncə onun gücünü artırdı. Allah öz mülkünü istədiyi kəsə verir. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Peyğəmbərləri onlara dedi, onun hökümdarlığının əlaməti sizə bir sandığın gəlməsidir. Onun içərisində Rəbbinizdən bir təskinlik, Musanın ailəsindən və Harunun ailəsindən qalan bəzi şeylər vardır. Onu mələklər gətirəcək. Əgər siz möminsinizsə, bu sizin üçün bir dəlildir. Talut qoşunla birlikdə döyüşə yola düşdükdə əskərlərinə dedi, Allah sizi bir çayla imtihan edəcək. Kim ondan işsə, Mənnən deyildir. Bir ovuc götürən istisna olmaqla kim ondan dadmasa, o mənnəndir. Onların az bir qismi istisna olmaqla hamısı ondan su içdilər. Talud onunla olan möminlərlə birlikdə çayı keçdikdən sonra bəziləri dedilər, Bu gün bizim caluta və onun qoşununa gücümüz çatmayacaq. Allahla qarşılaşacaqlarını yəqin bilənlər isə dedilər, Neçə-neçə az saylı dəstələr Allahın izni ilə çox saylı dəstələrə qalib gəlmişdir. Allah səbredənlərlədir. Onlar calutun və onun qoşununun qarşısına çıxdıqda dedilər, Ey Rəbbimiz! Bizə səbr ver, qədəmlərimizi möhkəmlət və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et. Möminlər Allahın izni ilə onları darmadağın etdilər. Davud Calutu öldürdü. Allah ona hökmranlıq və hikmət verdi. Ona istədiyini öyrətdi. Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə Dəfə etməsəkdi, yeryüzü fəsada uğrayardı. Lakin Allah aləmlərə qarşı lütfkardır. Bunlar Allahın ayələridir. Biz onları sənə haqq olaraq oxuyuruq. Şübhəsiz ki, sən göndərilən elçilərdənsən. Biz o elçilərin bəzisini digərlərindən üstün etdik. Onlardan bəzisi ilə Allah danışmış, bəzisini isə dərəcələrə yüksəltmişdir. Biz Məryəm oğlu İsa'ya açıq aydın dəlillər verdik və onu müqəddəs ruhla güvətləndirdik. Əgər Allah istəsəydi Onlardan sonra gələnlər özlərinə açıq, aydın dəlillər gəldikdən sonra bir-birləri ilə vuruşmazdılar. Lakin onlar ixtilaf etdilər. Onlardan kimisi iman gətirdi, kimisi də inkar etdi. Əgər Allah istəsə idi, onlar bir-birləri ilə vuruşmazdılar. Lakin Allah istədiyini edir. Ey iman gətirənlər! Alış-verişin, dostluğun və şəfaətin olmayacağı gün gəlməmişdən öncə sizə verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcliyin. Kafirlər isə zalımdılar. Allah ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Əbədi yaşayandır. Bütün yaraddıqlarının qəyyumudur. Onun nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa, ona məxsusdur. Onun izni olmadan onun yanında kim havadarlığı eləyə bilər?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 Uludur. Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğru yol azğınlıqdan aydın fərqlənir. Hər kəs tağutu inkar edib Allaha iman gətirərsə, heç vaxt qırılmayan ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar. Allah eşidəndir, biləndir. Allah iman gətirənlərin himayədarıdır. Onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır. Onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Allahın verdiyi hakimiyyətə görə İbrahim ilə Rəbbi barəsində höcətləşən kəsin əhvalatını bilmirsənmə? İbrahim, mənim Rəbbim həm dirildir, həm də öldürür, dedikdə, Padişah, mən də həm dirildir, həm də öldürürəm, demişdi. İbrahim, Allah günəşi məşriqdən gətirir, sən də onu məqribdən gətir, dedikdə, o kafir. Çaşıb qalmışdı Allah zalim qövmü Doğru yola yönətməz Və ya damları uçulub Xarabalığa çevrilmiş Bir kəndin yanından keçən Kimsənin hekayətini Bilmirsən mi? O demişdi Allah bu kəndi Ölümündən sonra Necə dirildəcək? Allah onu öldürüb Yüz il saxladı, sonra da dirildib dedi, Nə qədər qaldın? O dedi, bir gün, yaxud bir gündən də az qaldım. Allah dedi, əksinə, sən yüz il qaldın. Öz yeməyinə və içdiyin suya bax, hələ də xarab olmayıb. Uzun qulağına da bax.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 Ölülərin necə diriltdiyini mənə göstər, dedi. Rəbbi ona, məyər inanmırsan, dedi. İbrahim dedi, əlbəttə inanıram, amma istəyirəm ki, qəlbim rahat olsun. Allah buyurdu, quşlardan dördünü tut və onları özünə tərəf çəkib, tiçə-tiçə et. Sonra hər dağın başına onlardan bir parça qoy. Sonra da onları çağır, teç yanına gələcəklər. Bil ki, Allah qüdrətlidir, müdriqdir. Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin məsəli, yedi sümbül verən bir toxumun məsəlinə bənziyir ki, sümbüllərin hər birində yüz ədəd dəm vardır. Allah istədiyi kimsənin mükafatını artırar. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin və xərclədiklərinin ardından minnət qoymayan və əziyyət verməyənlərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar Kədərlənməyəcəklər. Xoş söz demək və xətaları bağışlamaq, minnətlə verilən sədəqədən daha yaxşıdır. Allah zəngindir, həlimdir. Ey iman gətirənlər! Sədəqələrinizi özünü cəmaata göstərmək məqsədi ilə xərcləyən, Allaha və axirət gününə inanmayan şəxs kimi minnət qoymaqla və əziyyət verməklə puç etməyin. Bunun məsəli üzərində torpaq olan hamar qayanın məsəlinə bənziyir ki, şiddətli yağış yağıb, onu çılpaq hala salmışdır. Onlar qazandıqlarından heç bir şeyə nail olmazlar. Allah kafir xalqı doğru yola yönətməz. Mallarını Allahın razılığını qazanmaq və nəfslərini möhkəmləndirmək üçün xərcləyənlərin məsəli təpə üzərindəki bağın məsəlinə bənziyir ki, Ona şiddətli yağış düşdükdən sonra o öz bəhrəsini iki qat verər. Hər ona şiddətli yağış düşməzsə, narın yağış da bəs edər. Allah sizin nə etdiklərinizi görür? Məyər sizlərdən biri istəyərmi ki, onun xurma ağaclarından və üzümlüklərindən ibarət, ağacları altından çaylar axan və içində də onun üçün hər cür meyvələr olan bir bağı olsun, sonra da ona qocalıq üzverdiyi zaman özünün də o bağa möhtac olan uşaqları olduğu bir halda bu bağa odlu bir qasırğa düşüb onu yandırsın? Allah ayələri sizə belə bəyan edir ki, bəlkə fikirləşəsiz. Ey iman gətirənlər! Qazandığınız və sizin üçün torpaqdan yetişdirdiyimiz şeylərin yaxşısından Allah yolunda xərcliyin. Özünüzə verildiyi təqdirdə ancaq göz yumub alacağınız pis şeylərdən xərcləməyə çalışmayın. Bilin ki, Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudur və yaramaz işlər görməyi əmr edir. Allah isə sizə öz tərəfindən bağışlanma və mərhəmət olunacağını vəd edir. Allah Hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edir. Kimə hikmət verilmişsə, ona çoxluq xeyir nəsib edilmişdir. Bunu isə ancaq düşüncəli insanlar anlayarla. Fərclədiyiniz hər bir sədəqəni və verdiyiniz hər bir nəziri şübhəsiz ki, Allah bilir. Zalimların isə köməkçiləri olmaz Sədəqələri aşkarda verirsinizsə, bu çox gözəm. Əgər onu yoxsullara gizlində versəniz, bu sizin üçün daha yaxşı olar. Allah sizin bəzi günahlarınızdan keçər. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Onların doğru yola gəlməsi sənə aid deyildir. Yalnız Allah istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Xərclədiyiniz hər bir sədəqə özünüz üçündür. Siz onu ancaq Allahın üzünü dilədiyinizə görə sərf edirsiniz. Malınızdan Allah yolunda nə xərcləsəniz, əvəzi sizə tam verilər və sizə zülm edilməz. Sədəqə Allah yolunda cihad edən və yeryüzündə hərəkət edə bilməyən yoxsullar üçündür. Bu adamlar həya edib, dilənmədiklərinə görə tanımayan adam onları varlı hesab edir. Sən onları üzlərindən tanıyırsan, onlar insanlardan israrla bir şey istəməzlər. Şübhəsiz ki, Allah malınızdan nə sərf etdiyinizi bilir. Mallarını gecə və gündüz, gizli və aşkar xərcləyənlərin öz Rəbbi yanında mükafatı vardır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Sələm yiyənlər qəbirlərindən şeytan toxunub dəli eləmiş kimsənin qaxtığı kimi qalxallar. Bu, onların alış-veriş sələmçilik kimidir demələrinə görədir. Halbuki Allah alış-verişi halal, sələmçiliyi isə haram etmişdir. Hər kim özünə Rəbbindən xəbərdarlıq gəldikdən sonra sələmçiliyə son qoyarsa, olub keçənlər ona bağışlanar. Və onun işi Allaha qalar. Sələmçiliyə qaydanlar isə od sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah sələmi puç edir, sədəqələri isə artırır. Allah kafirləri və günahkarları sevməz. Həqiqətən iman gətirib salih əməllər edən, namaz qılan və zəkat verənləri Rəbbinin yanında mükafatlar gözləyir. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və əgər möminsinizsə, Sələmdən qalan faizi almayın. Bunu etməsəniz, Allahın və O'nun elçisinin sizə muharibə eylan etdiyini bilin. Yox, əgər tövbə etsəniz, sərmayəniz sizindir. Nə siz zülüm edərsiz? nə də sizə zülüm olunlar. Əgər borcu olan adam ağır şərait içindədirsə, onun vəziyyəti düzələnə qədər ona möhlət verin. Bilin ki, borcu bağışlamaq sizin üçün daha xeyirlidir. Allahın hüzuruna qaytarılacağınız gündən qorxun, sonra hər kəsə qazandığının əvəzi büsbütün veriləcək, Və onlara zülüm olunmayacaqdır. Ey iman gətirənlər! Müəyyən bir müddətə dək, bir-birinizə borç verdikdə onu yazın. Qoy bunu aranızda bir katib ədalətlə qeyd eləsin. Katib Allahın onu öyrətdiyi kimi yazmaqdan boyun qaçırmamalıdır. Qoy o yazsın borc alan da götürdüyü borcun miqdarını yazdırsın. Rəbbi olan Allahdan qoxsun və borcdan heç nə əskiltməsin. Əgər borc alan ağıldan zəif və ya acizdirsə və yaxud özü yazdırmağa qadir deyilsə, qoy onun ehtibarlı yaxın adamı borcu Ədalətlə yazdırsın. Aranızdakı kişilərdən iki nəfəri şahid tutun. Əgər iki kişi olmazsa, razı olduğunuz şahidlərdən bir kişi və iki qadını şahid tutun ki, qadınlardan biri unutduqda o birisi onun yadına salsın. Şahidlər şahidlik etməyə çağrıldıqda Boyun qaçırmasınlar. Az da olsa, çox da olsa, həmin məbləği və onun vaxtını yazmaqdan usanmayın. Bu, Allah yanında daha ədalətli, şahidli üçün daha düzgün və şübhiyyə düşməməyiniz üçün daha münasibdir. Yalnız aranızda gedən naq ticarət istisnadır. Bunu yazmamağınız isə sizin üçün günah deyildir. Alver etdikdə şahit tutun. Amma katibə və şahidə zərər verilməməlidir. Əgər zərər yetirsəniz, şübhəsiz ki, bu sizin üçün günahdır. Allahdan qorxun Allah da sizi öyrətsin Allah Hər şeyi bilir Əgər səfərdə olsanız Və katib tapmasasın Borc yiyəsinə Saxlanılması üçün girov verin Əgər sizlərdən biri digərinə etibar edibsə Qoy etibar olunmuş kimsə Ona verilmiş borcu qaytarsın Və Rəbbi olan Allahdan qorxsun, şahidliyi gizlətməyin. Kim onu gizlədirsə, şübhəsiz ki, qəlbi günahkardır. Allah nə etdiklərinizi bilir. Göylərdə və yerdə nə varsa Allahındır. Siz içərinizdə olanı üzə çıxarsanız da, gizlətsəniz də, Allah buna görə sizi hesaba çəkəcək. O, istədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah hər şeyə qadirdir. Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil edilənə iman gətirdi. Möminlər də iman gətirdilər. Hamısı Allaha, onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər. Onlar dedilər, biz onun elçiləri arasında fərq qoymurum. Onlar dedilər, eşitdik və itayət etdik. Ey Rəbbimiz, səndən bağışlanma diliyirik. Dönüş də yalnız sənədir. Allah hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər mükəlləf edər. Hər kəsin qazandığı xeyr yalnız onun özünə, qazandığı şər də yalnız öz əleyhinədir. Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək, bizi cəzalandırma. Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə yüklədiyin kimi, bizə də ağır yük yükləmə. Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi daşımağa bizi vadar etmə. Bizi əhv et, bizi bağışla və bizə rəhm et. Sən bizim himayədarımızsan. Kafirləri məqlub etməkdə bizə yardım et.